שמואל א', פרק כ"ג. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם משוסים את הגורנות. וישאל דוד בה' לאמור, האלך והכיתי בפלישתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלישתים, והושעתה את קהילה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים. ואף כי נלך כעילה אל מערכות פלישתין? ויוסף עוד דוד לשאול בה אדוני. ויענהו אדוני ויאמר, קום, רד כעילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו כעילה, ויילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה. ויושע דוד את יושבי כעילה. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד כעילה,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 לאמור, הלו דוד מסתתר עמנו, ומצדות בחורשה, בגבעת החכילה, אשר מימינה ישימון. ואתה, לכל לבת נפשך המלך לרדת, רד, ולנו, הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם, לדוני, כי חמלתם עלי. לכונה, נא, עוד, ודאו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראהו שם. כי אמר אלי, ארום